jarraituko dugu arguloan, saioan, eta bueno, ba, atzo aurreratu bezala emakume abertza lehon bosgarren topaketa buruz buruzitze egingo dugu eta horretarako dugu gurekin saioa iraola. Egunon, saioa? Kaixo, egunon. Bueno, e, ongi? Ongi, ongi, bai, lan baina ongi. <gül> bueno, atzo hasi zineten aurkezte, e, bueno, atzo egintzen nuten e, topaketen aurkezpena, e, Bilgune feministak 10 e, urte beteko ditu eta bueno, lehen topaketak leitzen egin ziren eta berriz ere leitzara zoazte bueltan. Bai, ba hala xerau bain dela zukongiesan bezala, orain dela 11 urte, eh ospatu zien bueno, lehenengo aldiz emakumea bertsalen topaketa feministak gileitzen, ordu, bueno, ba berriz leitza itsultzea, ez, 10 urte ondoren, ba ba aukegutza nola ba balio simboliko hori edo Bai, mm -hmm. eta bueno, ba urten martxoan 23 eta lauen en izango die. Mm -hmm. Eta oi atzo Iruña n aurkeztu ginu, bueno, ba topaketetan izango dena, ba egitaraue eta bueno, pixkoat historia eta ta guzti hori. 11 egiteko ari gara, 12 amech, 11 borroka, 10 urte, ez? Eh? Hori duzu elema. Bai, alaxe da. Ba lema eh aurrengoa izango da 11 egiteko ari gara, ez? Mm -hmm. Eh pizkoak nolait euskal saera e, hortatik edo bueno, amaike ikusteko jaio gara ez e, aldaketa batzuk indizkiu ze bueno, guk ba, feminismotik bai e, ba, praktika edo jarduna beti asti az, e, marratzeu ez ez gala askotan feminista izaten baizik eta feminista gisa aitzen gala ez ordu horregatik egiteko e, ari gara ez jaio baino ba ari o, ba, pertsona bat ba nolait bere bizizan zehar eh, initen delako edo, bueno, horren, eh, nolait, metafora, edo zakit dakit, bueno. eh, izela datu negin un, ba, lema horrekin ez, eta, bueno, amarr eh, amar usteik betet zeitzu, eta, bueno, hain dela maik aurtein zientopaketak, eta, hikaitorre hoy dena bildu nahi doan lema bat da bai. Bai, izan duzu bezala, orain dela 100 urte intzin topaketak eta hortik jaio zen e, gaur egun ezagutzen dugun bilgun feminista, ezta? Bai. Hala xe da orain dela 100 urte eh bueno, leitza intzien lehenengo aldiz eh ba, bertza lehen topaketak eta bueno, bertan e, egoera e, bueno, asko aldatu da. Oin dela maik aurte intzenazen, nolabait Euskal Herriko emakumen egoeran inguruko diagnostiko bat, itxen saiatu zen. Ez eta, bueno, bertatik planteatu zen eizan zen, nolabait bat dinamika feminista edo berri bat planteatu behar txela, non eremu zeremu eragin gozuna Euskal, Herri, e, Euskal Herriko e, eraikuntza eraikuntzan edo, eta, bueno, bat pixkoat e, saren funtzionatuko zuna, ez? Emakumeen arteko ba sarez berdinek, emakume zein eragile, zein ba herritarren arteko ba sarea osatuz. Eta bueno, ort, e, ikusi zen beharra nola baita ba, erakunde nazional bat sortzekoa non e, feminismoa izangozun e, ba, lan hildoa edo feminismoa lan, euskal feminismoa edo gudeitzeiuna. E, topaketak, bai, iru egunetan e, banatu itxu zute eta, bueno, lau zutabe doardat izango ditu ez, batetik e, independentzia e, izango litzateke prozesu demokratikoa eta eredu ekonomiko-soziala eta, bueno, lehen aipatu dugun bilgune feministaren jarduera. Bai, bai, ala xeda ez, bai, bueno, iru ditu eta artea izango da, usnartzeko ez da baino, bai baina bai egunetan Irutsaz hitzailu, bueno, eh e, e, garrantzitsuak topak eta topaketa hauek e, komentatu nahi dut, bueno, bilgunea sortu zenetik eh 2 urtetik bain e, indiela eh bueno, bi urtetik bain hartu zela konpromesue, ba, nolabait ausnarketarako topaleku hauek antolatzeko, ez? Ba, bai balio dutelako, ba, formatzeko, ez tabaidatzeko, zein, bueno, aurrera begira, ba, e, feminismotik Euskal Herriri, ba, ze, ze eskaintzaz ze minimo zeinen e, proposamena ez, Ordun e, bai irudiite zaigu ba nolaen momentu bai historiko e, sozi e, politiko berezi baten gaudela ez eta bueno bat topaketa hauek beti izan du helburu ere ba, e, nola baiit egungo e, egoerari ba erantzun bat ema bueno, egungo egoeran inguruko analisi batila ja, eta hortatik bat planteamendu ez berdinek ateratzea horretarako bueno ikusten gin zen batez ere hiru hiru ba, puntu edo hiru lan ildo ez edo hiru hildo ezinbestekoak mm -hmm. ziela topaketa lantzeko. eta bueno zuk esan bezala lehenengo hildo edo izango litzekena da e, ba, nola e, pixko bat feminismotik ez nola ezaugarritzen dugu monobeereiiki ba, nahi dun herri hau hauez e, zein sujeto politiko feminista behar ditun Ba, e, e, Euskal Herrin emakumeen eskubiden aitortza e, ba, egi bihurtu dadin, eta bueno pixkoat zertarako behar dunez emakume eta feministo ba, independentzia pixkoat galdera egin bueltan planteatzen den hildoa izangolitzzakke alde batetik bigarren hildoa edo eba prozesu demokratikoa eta emakumeen parte hartzea hau da. Nolait, elburu izango da hemen, ba, gaur egun Euskal Herriin bon, da, egoera politikoa aztertzea ez, eta datozen urtetan, bueno, ba, Euskal Herriin abiatutako ba prozeso demokratikoan, emakumeen hitze bermatzeko, ba, zein tresna beharko ditun zehaztea, hausnartzea eta eztabaidatzea. behidatzea. Hortarako, e, inenduna, nolait, bi izati edo izango lituzke, hauma inguru baten e, landuko du, eta da hostira lehenarratxalde, nolait, martxoan bina izango da, Mm -hmm. Izango ditu kanpoko esperientzik, e, Palestina, Baina. Irlanda eta El Salvadorreko eh bertako kidek etorriko die eh kontatzea, ba beraien herrialdetan bai prozesu demokratikoa zein ondorengo, nolabait ba, e, ba normalizazio politiko hori, eta herri eraikuntza ba feminismotik eta ezkerreko mugimenduetatik ba nola eragin izan den, ze espazio sortu izan dien eh ba, eragiletzarako ze espazio eta bueno pixkoa da beste er batzuk ezagutzeko tarte izango du ez eta bueno gero bigarrentzatin ba nola dait eztaba da Euskal Herrira ekarriiko ez hau da ba, emakume feministen arteko aliantza nolako izan behar du e, momentuntan ba euskal Herrrin e bad nolai bagernnikako akordia zein bueno, e, aurreko prozesum ba, hautsak e, Ba, emakumeen nola baiit e, talde hori edo e, abiatu zen, bueno, ba, pixkoat guzti horren ingurun, ba, gu ba, feminista eta abertzaale bezala ez, ba nola ikusten duen gaur egungo egoera, eta bueno pixkoat ba, e, aurrera begira prozes demokratiko ontan ba, ze minimo ez exigiitu behar dituen e, ze planteamendu in behar dun eta bueno, pixkoat guzti horta zitzaileko tarte izango da. Hatsa kopreciontzaurrekoan eh, aipatzen zuten, bueno, azken 10 urteotan borroka feminista indartu egin dela, baina bueno, valorazio gazi gozoa egiten duzuela, ezta? Bai, alaxe da, ez? Alde batetik bai eh bai e, ikustan duna da edo bueno, valoratzen duna da, ez? Azken 10 urteotan, ba, nolabait eh ba, mugimendu feminista e, emakume gazte pi, e, de xente ez, Ele, ba, nola elotu diez ba borroka feministara e, aldarrikapen e, feministak ere ba, eragile edo e, arlo ez berdinetan ematen die, baino bai ikustuela gaudela momentu baten non guain e, dela ama, amaika urte zeuden aldarrikapen feminista berdinekin gaudela gaur egun ere bai horrek ba, gaur egun bizun krisi ekonomiko eta sozialak ez ba, bai langileen eskubirek Seinama bai makumen eh bizi baldintzak e, okertzeko izugarrizko arrisku ngaude eta jada ba eh okertzen aidea. Mm -hmm. Bai, beste alde batetik e, ba, izan dituke ba abortoan inguruko aldarrikapenak, ez? Bai. E, gaur egun ere ba bizi bizire eh daude, bueno, ba orain eh ba, e, aurre ikusi den onaldaketak emango dien adin txikikoen E, aborto ba, eskuideder idagokionez, bueno ikuste una da alde batetik hori ez, ba mugimedu feminista edo emakume Euskal Herrin talde feministak e, aldarrekapen feministak nolabait areagotu indiela, e, nolabit ba, e, eragiiteko ez baain dela hamaika urte zeuden behar bada talde edo ba momentu hontan e, gehi diela, emakume gazte gehiio biltzen diela, pixkanaka kontzientzia feminista hori. Ba, lantzen joan dela ez, baina bestalde batetik ikusteuna da ez, ba, ba, igaudela egoera baten, non, ba, aldarrikan feministaikoa indela meikautekoak gaur egun oso-oso egunekoak dien ez, eta zentzu hortan baldaketa gutxi eman dien. Bueno, e, topaketetan parte hartu nahi dutenek, e, nora jo dezakete edo, non lortu dezakete informazioa? Bai, ba, topaketetan e, parte hartu nahi dutenak, adierazi bat sortu dula, eh izenado 2012topaketafeministak.wordpress.com da el bidea. Hemen zuzen esartu dituke edo bestela eh, eh, bilgunefeminista.org bilrunafeminista.org ere badago sarbidea. Eta bueno, blogontan eh helburua da, hemen momentu hontan ba, indien ezabaidetarako planteatu dien bat testu, bueno, Zopaketen inguruko informazio ezberdin edo eta izen ematea ere e, bertan inditeke. Hemen haipatu nahi nun, izen ematea, komenide laur rezitea, zala hurrik uspenak eta eta ba, erresiago izateko, baina bueno, egunen bertan ere, bai ostiralen arratsalden, e, larun baten eta iganden izenemateko emateko aukereango dela lehitzen bertan. Bueno, saioa, bukatzea aldera ez dakit zerbait gehitun nahiko zenuken, edo jendea animatu, bertara zaltzeko? Bai, banik eh, animatuko niduzke eh, ba, zuen eskualdeko emakumek emakume ere bat, eh, lehitzea etortzea, eh, martxeko lehenengoa ezte burun eh, ba azkenen irutazait eh, izugarrizko ba, aukera dela ez, bai Ba Herri ezberdinen arteko aliantzak ba, sortzeko, zein azkenen askotan ba, igual borroka kantan sentitu gatxezkez gure herrin gaudela edo gure lan eremun, edo bueno, espazio ezberdinetan, eta bai ba izango dela txute bat, ez, ez zentitzeko bakarri gaudela, herri hau feminismotik eraikitzen ba, e, jende mordo bat gaudela, eta euskal herria feminista izango dela, ziur. Hordun, nik hori dela ez, ba animatzeko e, eo zingaz, ba blogen daukeala informazioa bestela, eo zing e, oi, komentatu ere hau zain egitzerbitzu honen dela, ordu mono, ba amenzat eta erresago izateko eta eta hoxe nik animatu ingonizueke, emakume guzti bestara etortzea eta eta hoxe, Ba, bueno, saioa, ba, e, anarirekin bukatuko dugu, bertan kontzertu emango baitu topaketetan. Bai. Eta, bueno, bat mila-mila esker gurekin izateatik gaur, oi hartzunirratetik gertutik jarraituko dugu topaketa oien berri emateko, eta laster batean, ba, gurekin izango zaretela espero dugu. Bale, ba, eskerrik asko zuei, tarte hauen matiatik, eta nahi duzuen arte. Agur. Benga, agur.